Atertu orduko, borda hurreko lizzarrari begira gelditu nintzen. Adarrak makurtzen zitzezkiola iruditu zitzaidan. Ostadarraren koloreak astunegiak egin obalitzaizkio bezala, osto guztietan eramateko. Adarrek, argi iturri ematen zuten, belardiko loreen hautsa dantzan jartzeko. Aizea tera arteko inpresioa. Baina orduantxe, unibertsoak, iniz estztigula iruztur egiten sentitu noen. Patxi, zkiaga. maitistan bat utzinezak hene azkena diuen eritera hori bera da denen historia Monokor, Asia horretik agur bero-bero bat besarka da goxo-goxo bat hor dizialdera Atzestakit zazpirak eta laurden aldera, edo arratsaldeko zazpirak eta laurden zazpiterdiak aldera. Barrena jauregiaren aurrealdean taberna bateko terrazan. Joxe aldamenean zeuen, neske emakume gazteari, besarka estu estu bat. I, ez dakit, larun batero do, larun batero do, tarteka behintzat, itak entzutera esertzen delako. A ilia birniki la e Kaixo tangi torri Itakarra Por imperada historia Eriu u apartinds Hitzarena otsgaur Jose eta Irati goikoetxa teklatxoen mailan eleder Per mi lujo de bandera uren daienko zure pasazioa Eta gaur irratira etorri zaiguna, gaur mai inguruan izango duguna urt subi aurre Ota Mendiz, ando aindara. 2016ko maiatzean udaberrian izenik gabeko lurrak Liburua argitaratu duen idazlea. Bona, oh, bueno, eta espaldiko laguntugun gorkasante ere bisitea egingo digu. Eta bere aurtengo Santiobideko esperientzia kontatuko digu ni tokoret pasagia Gaur beraz beste behin itakak ahots berdinak bilduko ditu hementxe zu eta nede artean Egunan nanzule egunan chiki ene ondotu para ascendire eta izan ez Dio tzian I Lertu zitzai da Arzo Eguno, coxie Eguno, vai Amech egin zan Gorputzan Atsukoan Atsukoan Horko irudia prest. Bai, prest. Zai, izotan ha. askotan aukeratzez, da? Asteak askorako ematen du argazki askotarako, eta aukeratu horrek askotan, zeiltasunak hartzen izkibu. Asko kontatuko genituzkenean. Bueno, hartzea da pixka bat, ez eh, baina, bueno, ez nuke esango aintzale denik ere, baldin eta bintzate gure, bueno, oiko bizitzan ere e, e, irudiaz beteta dago, Eta ba, ialkoetan saiatzen gera, ez e, irudi berez hitxon bat edo, bueno, hoikotasun hori pixka bat baino e, ez, duene duen irudia ekartzen, baino bestela ba, bai, saliez, nuke esango salieten ikes. Anzi, si tsaisun serua aste bere zara ba? Asteburu, bueno, orain dela harpaliko parte, ez orain dela 15, amabos bai atzo 15 atzera eginda, e, donosti, Donostia junge har izan nuen e, kargu batzuk egitera eta goizalde pasa horretan eh behin inbearrak eh azeta, azeta bai eh beteta E, etxerako bidean urbieta ba, or, kalea zan bai e, ortsen entorrela ba, bueno, ba, e, gizonezko bat ez bere gitarra eskuetan zuela eta gero txirulari ekin ez bat eh bueno zoz, bai, iritan bat ez ere repikatzen dan edo ematen dan irudia eh kin e, topo egin duen eta hantse gelditu nintzen ez e, ari entzun e, bere bere eskuetatikan bere musika tresnetik eta ahotikan ateratzen zena ba oso gustagarria e, egiten, egiten zelako eta abestiak gion bezela ba, bueno, ba baten truke ba hori ez e, bere artista zena bere sormenariekinez, ba eh bere emanari o emanariba ia reparatuz e, bildu gineen, bai, izango nuke jende txente ez momentu batean eh gogoratzen naiz, eh Simon Garfunkel e, bikotearen e, kantu batekin ari zela. eh rio sobre aguas turbulentas edo izen burua erderaz ez ukeraz nukez, ez bantxe momentuane eh, jakingko esaten eta, eta, eta hori se irudia ez eta emendikan gure txalo beroena ba, bueno, a, alakoak ez bere honetik eta bere aleginetik e, e, tira eginez eta bere alegin horretan eta oberena eskeiniz ba, bueno, ba besten e, e, denbora pasa entretenimendu eta bi urten direnai, yes? di ez? Eta ja estazio aldera nintzela bai, handik bai, hor bertatik bat metro dela dorela, ba, bueno, antxijon gazte bat bere txakurrea aldamenan zuela chakurre txiki bat eta bai halako batean chakurre gelditu ba, bere beharrak edo egiteko eta bueno ba, gazteak e, kasu honetan e, bere da reazionatu zuen eta bere berehala erantzun zuen ba, poltsatsua e, poltsikotikan atera eta bere chakurraren e, kakak eta e, bilduz ez Benetan, bueno, ba, ez dakit zan e, e, txalotzekoa den edo ez den, baino egia da, ba, bueno, len komentatzen egon gea, ez? E, orain dike, ez oraindik pa, eh pauso asko falta direla, ez, e, gure jokabiretan, gure jarrereatan arduratsu, arduratsu eta errespetutua eh agertzeko eta eta bai, ba, denak ez dugula, es tutela, ez, eh, jokabide egokiz, eh, ez gala aitzen, eta eta, bueno, austran, hau zan irudia bizka bat ez. Izan ere kalea geurea sentik ju behar dugu eskubidetarako ta beharretarako? Bai, hori nori da. Ez. Geurea den bezala xe ere badelako. Bai, hori da. Esan-esan. Lehen ez, lenkoimentatuz etorri gea, ez, komentatuz etorri gea, e, ba, jo hori esateko modu, oh, bai, ba partean eta berehala eta bi aldiz pentsatu gabe ba reazionatu zuela, ez. Zalantzari gabe bere kasuan oso uzoberneratua dauka bere egin beharra. baino kasu guztietan ez dala berdina izaten ta gutxiago ik ere, ez, eta, badi, eta artean, ba diet hartzean alde batera eta bestera begiratu ia lekukorir dagoen edo e, ikusi ondo eta horren arabera jokatzen dutena, ez. Halako ako jokabidei ez dakit ez e, faltsua hipokrita edo deno, dena de la cova ez tuken, arra, atzo, atzo. Beraz, gaurko kasuan ba bi irudien kasu honetan ba bueno ba txalotzeko ez dakit jokabide eta Adibideak ez. Eta hitza liburu gorri-gorri horretatik atera dezuna. Denak dubere prezia Miguel Angel minte giren, denak dubere prezioa liburu atera dezuna. Behasango irakurle taldean irakurtzen ari garen liburua, aurtengo ikasturteko lehenengo itzordua, urriaren amalauean, Igarzan arratsaldeko bosterdietan Miguel Angellbera ere idazlea bera gure hartan izango dugu. <mulis> Nauela beltza detekctivea tarteko segurako 4ran milaak ekorapiloak eta ohi denak askatu egin behar idazlearekin batera irakurleak. Bai eleberri izango nuke nahiko eh, madhardule dala, hirurehun eh, bate horri gertu ditula, Eta esan dezun bezala, ez, orko katuko genduke, e, e, genero beltzen barruan, eta bai, oso errez irakurtzen dan liburu da eta, eta, bueno, ba, falta, ez tofalta, e, ez, jakin minetik, eta, eta tramatik, eta, eta, e, baiketak, hilketak e, eta, bueno, pixka bat denetarik, ez, ere esango nuke e, Miguel Angelek, bueno, esan, eta ikusten se hayatse za taundarra dala, baina bueno, bai se idazlea degula eta, eta bai lortzen duela, lortzen duela e, bueno, oso errez e, irakurtzea eta gero bueno, euskara aldetikan eta horrela eta euskaran erreparatuz, ba bueno, oso oso bai, le, lortua landua eta, eta ederra egiten dan eh liburua da, ez? Merezi du, merezi du e, e, bai, Eh, denbora eu ki eskero eta eh, burua hundiri burua buruauste gabe ba, bueno, denbora pasa moduan ba, irakurtzea ez asko dira dagoeneko liburua etxean duten herritarrek eta goierritarrek baina oraindik libururen bat balago besengo liburutegian eskuragai eta bakarren batek hartu eta 14ko tertulian parte hartuneko balua ba? ate guztiak zabale ditu besengo irakurri taldeak Bai, eta hitza bertatik hartu dut, itza limurtu da, limurtu esan nahi eta retortzen baldin bagea, bi bueno, biadira hartu ditut, ez, lehenengoan irristatu eta odolabaindu litzeke, eta bigarren batean, eta injustu honekin bat egiten du liburuaren esan, esan nahian, norbaitek besteren naia, mirespena edo maitasuna zerbait eginez beregana erakarri edo seduzitu ez, Adibidez, ba, elezuriz, eh limurt, limurtu. Eta hitz honekin ari naizela, e, bai, bai, izango da hiru labat egun dokatu zitzaidan e, udaletxetik e, pasaiaztzea eta bertako teknikari batekin hitz egiten hartzea eta, bueno, haren ba, agotikan ere ba limurtu hitza ere e, Atera, atera zen Eta nun bait, ba bueno, ba, pixka bat esan nahiari, bigarren esan nahi batez ere reparatuz, ba, esan, ba, ez gala oso, oso zaleak, ez. E, e, besteen e, jokabidea, besteen e, jarduna e, limurtzeko, e, goleipatzeko, balorean e, jartzeko, eta, eta pena dela, ez. E, bereala, bai, ez, ez zer, ezkor eta kritiko, baino zentzu negatiboan egin egin baldin ba, egin bada, hortarako joerak eh, asko zezarrezago ke, eh, izaten ditugula, ez? Eta, eta bueno, bada, lapiskabate garaie hortan ere alako aldakitzatxo batzuk ere bizial izateko, ez? Da, eta, bueno, zentzu positiko batetan eta batekin bizitzari heltzeko ez? Bueno, irakuriko dit, peixkabate, eh, testuaren eh, testu zati bat, eta bertan, ba, bueno, itzea saltzen da. Ez. Azkenean, ordainaren geigarria hartzea erabaki zuen, maizak. Odola zutan zeukan ordurako. Honek eta emakumearen begiradali murtzaileak ezabatu zizkioten azken zalantzak. Besaborutik heldu, beraganaz bortitzera man, eta estu du bezarkatu zuen. Hau xe... Az, testu motze eta laburro. Gaurko itza limurtu. Bai. Gaurko bihargazkiak kalean ateratakoak. Kale kantoiko musika kantaria eta bere txakurrarekin pasioan zi joan gaztea. Gaurko biirudiak. Eta gaurko itza batxan baten ruke zuentzat. Emanak. <tusurra> Guztur entzuten diga tarte gazpaldi-azpaldi gok kantu gobek, gaztetxotan entzuten genituenak. Ezker gazgo, joxo, bihar hitz errorren gatik eta kantu honen aipa mena egiteatik, eta gohorek hartza gatik. goxoek noiziren txikintuen salantza zinen olatuak Bona, bueno, horreko larun bateko saioen zun eta gure gana emozionatuta urbildu diren guzti eskerrik asko, gure emozioa partekatzea gatik Bili ustuak jolazean zine txie manizun bakarren batu mea jaio dela eta zorion duzero urbildu da, baina ostegunean ostegunean ez atzo, emaginak zantzegu nogaita masai garran astean gaudela eta horendik lau bat astean itxaro mebarko dugula. Baina politia dao laulertzea, jaio dela ulertzea e, e, e, e, e. gu kalaxe sentitzen dugulako. Dagoeneko aspalditia bizi-bizirik dagoela gure artean. Erru ikusteko nola eman genion garrantzik gehiagir Pentsa, pasaden aste buruan haitjonarekin eta hamarekin mendian izan zen heleder zuta bat aukeratu darren eta oso gora joan gabe eta oso urrutira joan gabe eta oso maitxiko dugu inguru eder batera orbildu ginen Bai, ez pixka bat eh, leku hararritsu eta digan eta eta bai zoru belartsua eta lurrezkoa izan behar eta gure inguru begira jarrita eta oso maieko esan duzu bezala dugun eh, gaine da txurro. Ez, eta Oia bitu ginen eh, autoa zean utzi, auto eh, urteko mendate gainen utzi eta handik eh, bueno, behune aldeo... Eh, Ederrori alde batera utzita, ba, zuzeneko bidea ielduz e, txurrora, e, txurro bere garaieran, ez dakite, ez da iristen e, mila metrotara. Bederatzean da laro gita maika metro. Eta nun baitizan behar du, e, gipuzkoan behintzat e, e, lur eta vegetazioz estalirik e, dagoen, e, mendin, bueno, garaien ahondien da, duene, duen e, mendia, es ez e, le, ni beste nuen e, izazpizala, izazpior sumarrako e, sumarrako mendia, baino ez, ez aurreko hortan e, olaxe komentatzen ziguten bai, e, txurrozala, es. Bai, an bai, arri, ez da e, harrikarik ikusten, es harririk eta, eta eta bai, dana alfombra berde batez estalia dago, jantzia dago eta eta merezi du merezi du bertara inguratzea eta bertatik ba bueno ba larra arte izkorri ta beriainda hainbat eta hainbat gure geografiako mendita, eta paraje ikusi ez eta bueno Azpikaldean ba naik goratzenontanche izena baino bai urtegi bat ere nik esango nuke ba ba bueno altasun guruko behar, ur beharrei eta eh, elikatuta eta zuten Dio nahez? Bueno, txurroko puntata izaspi, zan ere izaspi, gara hogei metro txiki haua da. <messizos> bueno, antxi izan ginen, antxi izan ginen lagun behorrak eta behiak eta ardiak eta, bueno, bat, ele derritenak erakutsiz joan ginen kontu kontari gustora. Beti. Arriego de Siko badago, baina postontzerik ez dago txurreko puntan garaibaten bad irudi egona bai, arrastuak bazeu delako eta bueno, ba, bertan bertse utzi orderedz, ba cuadernotxan jartuta etzera ekarri genuen. Gaur nola da aliketan duen, doen sui kantatzeko? Bai, da, tentzioare deitzen do, ez, ez, oandikan e, ikusten diela, ez, ez da, lehenengoa, eta hori, elxandezun bezala, lehen e, bazan, oain ez dago, baina ez baldin badago, da, ba, bakarren batet, eta jokabide, basati batez, e, jardun haritu dalako, ba, ura, ura puzkatzen, ez. Eta, eta benetan atenzioa atientzia deitzen du azken batetan eggie e, ba da postontzie elementu gehiigrri bada, ez da an, ango elementu bat, erantxi, erantzia dagoen elementu bat, baino bere funzio ederra betetzen du eta gure ohitura horietan ba, bai e, badaukagu ohitura hori, bertso bat e, bertaraatuutako e, animatu egun eder bate e, oparituz... E, Eta beste batzuk olerkiari helduko diote eta beste batzuk ba ba, bueno, ba itze komentario bat egiteari eta orduan nik esango nuke ba, bueno, ba, polita daga ez. Bueno, beste lezintzan eta orain gontan elederri eskeineni on bertxo. Bear dutan eta sinais badestu gaur estaukate bueno, gaitz, kantuan laguntzeko, eh, alde derrean kantatzen dukaitzek, iratirekin alderatuta. Eta atzotxean biskate entsiatzen ari nintzela gainera konturatu nintzen ez dakit, haurdu negoteak ez dila mese daundirik egiten, <laughs> nire hau txari. Baina, bueno, saiatuko nintz. Baso barneko zuaitz bidea eteten ezten aria, zela behorrak dantzan, zuri begira ardia, txurran biltzen da panoramika, ederrenaren abia, Aitxona eta amaren partez Ele derrentzatzaria Zuzare lako gure zorion Betearen oparia Ata <todos> ayer Asegura bera, gizango go? Agutxaz dut gizango zo ondo gundanik Bañoa aldiberean e, zea oler e, bertsoa oso ederra eta bai onkigarria hoi. Bai. Bueno, ala xeus poliki poliki eh, amak mendian gozatzen badu zemeare sabel barruan gozatzen ari den senal eta, bueno, hori xeguk eskeni nahi dioguna. Nire bat non errezen den bilargia bila nabil, Itsuitzuan bilan nabil, identifikatuko zaituan zerbaiten bila. Arrasto bat zer gainean edo intzri bat isiltasunakitoa. Itsuitsuan nabil, oinaatzak jolastoki bihurtuta, baina ez dut bidea laausatu baino egiten. Denborak ez du tokirik, espazioak gutxiago eta hori gertatzen da, espazioak tokirik ez duenean. Izenik abeko lurrak desagertu egiten direla. Izenik ez duen lur batekoa da, iragana estaltzen duen bela inoa. eta hor alferrik daitxu itxuan zerbaiten bila aritzea aurkitzekotan lurrik gabeko izenak aurkituko bait dituzu ba, tabernako... urt existitzen dira lurrik gabeko izenak ba ba ez da git liburuan beintzat bai esta eta e, nik usten dut, e, ez dakit esistitzen diran edo ez, baina bintzat gure, gure mundua ulertzeko eta balio digutela ez da. Itxu-itxuan, artean, zeren bila ibiliko zinatekezu? Buf, galdera salia da hori ez da. E, ni, ba, ez dakit, hasiko e, nintzake, taipui, taipui batzuk dira justo gai, gai horretaz, nerea urtzaroan... Ban pasio batzuen bila, esta. Eh ikusten dut nere, nere txikitako argazkitan ni, ni ez nintzala orain naizen bezain triste o serio edo beintzat parra beste bat egiten nula eta ni saiatu naiz bilatzen ia posible dan e, n, n, nik ni ikusten dutena eta orain nere buruan aingutzitan sumatzen detena eh ba ikustia, esta. Zer gai polita? Ordubetean jardun gobenuke hortaz. Zergati gertatzen, note da hori ze. Zidur nagoetza izula zuri bakarri gertatzen. Ez, ez nik ustet, ez, ez. ez. E, nik ustet gainea, e, e, askotan irutzeza izu e, ipui oso, oso zure bat idatzi eta e, ba, zure, zure autismo otik edo idatzi dezula, baina gero konturatzen zea beste bati, beste bati kontatu eta berak ere gauza gauza antzekuak baditula barruan egozten, ez da. Bai. Eta bila eta bila ibilieta aurkitu eztuzun hori? Zer da? Mm, bila eta bila... <coughs> pues, eh, aurkiztu ez da, benetako ies bide bat, ez da? Igual ez indalako topatu, baina bintzat saiatu naiz eta garratuko dut bila, ezta da? Bai. Izaten dira askotan bilaritu gabe aurkitzen ditugunak? Nahi gabean? Bai, nik uste, askenian gauzak, gauzak topatzeko bide bakarra hori dela, ez da? Beste gauzak bilatzia. Gauz, gauz igual, ba, ez inezkoak bilat, bilatuz, topatzen dituzu, benetan bizitzan baurrea, e e eamaten laguntzen duten gauzak, ez da? Bai. Izena duenak, izan aumendu. Uh -huh. Ta izenik ez duenak, zer du? Ba, izenik ez duena gere badauka izana, ezta eta liburu honetan ni saiatu naiz izenik ez duten leku askori izena ematen eta izana ematen batez ere, ez da? E, ez da, lortu deten edo ez, baino bintzat hori izan nere asierako printza, ez da? Kantu arekinaz matu ez, baina kantari arekinaz. Horten nahiago, David Bowie? E, bai, bueno... E, <laughs> bai, bueno... Beria datdalako kanta ez da. E, e, eta azkenean beria dalako letra, letra miresgarri hori ez da. Bai, e, letra honek, beti nik uste ipuiekin ere badaukala zer ikusia seiatu e, e, naiz askotan az ba, ba ipuñ, ipuñetako kanta gizon emakumeak jartzen bere, bere buruaren aurrian, eta ikusten noiz, noiz zuten mundua, noiz ez duten saldu mundua, noiz salduztuten beraien burua, ez duten saldu oraindik pixka bat, e, kinka horretan sartzen ezta. Eta letrak osondo, osondo adirazten du momentu hori ezta. Ipunak idatzi aurretikoa da urten kantu kantuonekiko deskubrimendua? Bai, bai. E, bueno, ipui batzu, igual, eske, ip ipuizarenak baditu urte baino hortxe-hortxe ibiliko da, bai, bai, bai. bai. Mm -hmm. Eta kantu bate gustatu eta askotan behin eta berriz entzutekoa da urt? Neretzago bai, neretzago bai, letran batez ere, musika ere oso politia da, e, baina badaude letra batzuk, ba, askenian poema, poema honak bezala, ez da, e, ba, ez inoiz auzten uh, uh, ez da, eta, eta neretzago letra da hoietako bat, bai. Brais, who udaberrian ikusi du bere lehen liburuak, bere lehen ipuin liburuak. Aurrezordea asko idatzitakoa da asko dira irabazi dituen ipuin leiaketak izenikabeko lurretatik dator. Apenas Lurrik duen Itakatchoko honetara besapean dakar gabeko Lurrak bere liburua andoindarra da urt Urt subi aurre eta mendi kaixetango iterritakara kaixo kaixo eskerrik asko iratika urt liburua salto ina horretik, eta pixkat e, entzulei urt ezagurtarazteko uh -huh. asmoz lau batertz, aukeratu ditut e, normalean kazetaria izaten da bera aria e, markatzen duen, eta mm -hmm. bueno ba, erantzunez, joaten da bai. elkarrizketatu atzetik bai. e, nik laugaiak jarriko izkizut maiganean, eta zuk aukeratu laugaietako zinen inguruan itzegi nahi duzun e, bai. edo zinen aurrean biloztu nahi dezun e, lau itatik irus. Itengo bai. e, dira aukeratu berdituzu. Eh, laugaiak dira hurtzaroa? Bai. Leiaketak? Bai. Mendizaletasuna? Bai. Eta pakete berdina filosofia eta historia. Mundi hasiko gara. <risa> <risa> Jolastiko bozotarira ba, ba, izrarri. Eh, ba ba hurtzaroak e, ba, hasi kanpoan utziko deu ja esan ditut pare batitz horri buruz eta beste bestiak e, e, ez da git neregan badaude ez da e, igual oiekin e, e, bai zainelduko diguelenengo e igual mendiz aletasunare bai oizango aliburuak daukan apartako gauzetako bat nertzako bai bai Peña Santiago kaskotan aipatzen omen zuen, gure mendiek giza geografia eskutatzen duela. Mm -hmm. Ideia hori eldu nahi izan diozu besteak beste? Bai, bai, bai. Hori oso importantea da liburuan. E, igual, ipuinen, ipuinen herdiak edo kokatzen dira mendian, da kokatzen dira e, justo, justo horregatik, neretzago nere oso ere mu, oso eremu importantia da, nere bizitzan asko esan nahi du, baina baita ere da Esti paisaje paisaje paisaje hutsak baizik eta benetan historia asko daukatenak atzian, esta? Da? Ba, ba erromesen historiak, ba, ba ikazkinenak edo artzainenak edo eta histori horiek ere paisajiaz paisa, paisajiaz gain nahi izan ditut ba islatu ipunetan, bai. Askotan egiten du saltu mendira urtek ba vida azkeneko hilabetean oso gutxi azkeneko hilabetean virusak virus batekin ibili naiz eta eta ezin izan dut mendia jun baino nere burua oraindik kan gehi jo ibilidamendin osea behar detori, nere nere aita eta amak bazuten zaletasuna txikitan beti beti mendiratzen gintuzten lagunak ere oso oso zaletua dira eta beraiekin ere baldeten guztitan eh mm, eh e, zera, ibiltzera, eta mm -hmm. netzako da bizitzako parte oso importante bat. Bai. Mm -hmm. e, Guero oso mendizalea gara, eta askotan ibiltzen gara, jo, andoain inguruan berta-berta, ze andoainek ertuan dauka urnieta, eta urnietako bai. dauka adarra, ta mm -hmm. inguraitan ibiltako gara, baina andoainen bertan-bertan e, kontxorren bat izan berda bata. E, Urtz, ze diguzu? <laughs> Uf, ba jo, badira asko, eh? Andoainek suerte asko dauka leitzaran dauka leitzarango sar, sarbidea da, eta... Ba, bat esateko, hombre e, Ezagunena Adarra izango litzake Eta azkenian zortzirun Metroko mendibada, edo zenek egin dezake Eta, eta baditxu bere inguruan Lepo batzu mirasgarrik Eta nik Bat esateko da izena undila daukan Bat esatekotan da leku askotatikan ikusten dan Bat esatekotan tanda, o, esango nuke Adarra, bai mm -hmm. Infernuko errotak, zer du berezia Zer, zuene urte, kedo, orain tixe, orain bai, Zer sentitzen du zuen urtek edo tixe, oraingo momentu honetatik hatzera begira jarrita. Zer sentitzen du aitak eskutik geldutara eman? Ba, por sentitu nun eh irakurtzaletasunetik idaz, idazteko behar beharrera daun daun pasoa. Ze nik ordur arte asko asko irakurtzen nun da eh batez ere bai ipuilak asko idatzen eh asko irakurtzen itun li, lildurazko ipuak, eta hor hor sentitu nun, nik ez dakit, pues, ze, zeukiko nitun, ogei urte edo, aitakin mendian, bestain, bestetan, bezala, baina leku horretan nik, nik sentiten nun, nik ere sumatzen nula zeo zer ipu, ipu eta batetzeri ipu imota horretan, ba, espresatzeko gain intzana, ez da? Eta izan da, izan da, bide luze bat, baina bai, e, justo, justo, Bidearen hasiera leku, leku horretan kokatuko nuke ez da? Mm -hmm. bai, bai. Mm -hmm. Ez da utzen izango dugu, bortzeri baztan inguru horretan kokatzen debula, bai. leku misterio etxua dela. Misterio etxua benetan, da politia bezalakoa, zoko-zokua, gainera, a, liburuan agertzen dian beste baso eta oso zoko dian basoietako bas, baso bada, baino da le, leku bat benetan, Bai, sautzekoa merezi du ezautzia bai. Mm -hmm. Gero liburuan barn aipatuko ditu baina nik ere oso gertuko sentitu liburua hori bilizeralako arahotz, hotzaurte, elzarrosti, lareotik ueltan. Bai, bai. <laughs> e, bai gainera, e, ez da izan ipui geienak izan dia kokatuta hor, ba, ba hortze neri neri hasi zaitena, ezta? Eta eh, egileada denak diala oso leku zoko, zoko lekuak Baina importantzia handia izan dutenak historian, ez da Euskal Herriko historian, bai. Aitarekin egindako bisita hartatik itzu izarra berriro. Bor, e, infernuko errotara? Ba e, esango nuke laubos bat aldiz bai, lau aldiz bai, bai, Eta aldiro sensazioak aldatu egiten dira? E, ba, Orokorrian ez? Ni uste e, oindikan hasiera e, hortan... Ni sentitxunun hori, oa indikan, aria da, bueno, egila da, oa indala, pos, irula urtez naizela joan, baino, baino bada, badagola laura indikan, eta sentitzen dutela bizi-bizi, han. Bizi, mhm. Mm Horri zan, daitekelako, bede minaren artisa hau, Nire trikuak azken aldihan, barurantz niratadira Benizan intzen, aren ondarra karrozen ez baldin bana Daister marean, iren txiko du Ejaketak edo historia eta filosofia? Ba... Ba, ez da, Historia eta filosofia, bai, bai. Ze, urrenkeran filosofia eta historia, ez da? Bai, hori da, hori da. Bai, bai. Lehen bizi no. filosofia ikasinun, baina gehatu zitzaidan barrun beharrori, ze bioien artian eginun baukeraketa, eta gero Suerte edukinun da 10 urte berandugo posible izan un lan lanbatustea eta emastea gazteizazi Joan bizitzera eta esanun ba edo edo orain noa historiek astera edo bestela estetikasiko eta Bai, oizia izan txan bidea, bai. Mm -hmm. Batzuk da mutu egiten dira aukeratutako ikasketez, e, urt gero eta ziurra gomendagoa bai, aukeraketa bai, egukia bai, egin bai, zuela bere garaean. Benetan, joan boltatuko ba nintz, ba, hemen urteta, eski, bueno, ez es nuke dudaik eukiko orduan, garae hortan, ba, izan itu mil, mila duda ezta, da, eta, eta filosofia gainera, etzan hola jende askok, ba, aukeratzezun ba, karrera bat, Baino nik hautatu nun, ba, irakurtzale eta sunangatik batez ere, eta historia ere, azkenian nian funtsian, ba, irakurtzale eta sunangatik anezta. Baina gero eta gero guztatuen zaizkit, gero eta gero, gero irakurtzen dut bi, bi mundu ba, ba oietatik, eta oain, vamos, eskestaukat, bat ere zalantzarik, emezortzi urtegin, apuntatuko nintzakela biletara. Bai, bai. Oain txez, zalantzan dagoen emezortzi urteko gazte horria azken bultzada, Sere quiñe mango seño que se sea olcure Zalantza maldin badago, filosofia edo historia ikasi, eta inguruko bagarre batek esaten maldin badago, baina horrek ez toorkizunik ez du, edo horreztak e, izertu patuko du, ja. edo <laughs> zuk azken bultzada hori emango zenioke eta zergatik ba, emango zenioke. Ni, bueno, azkenian, beak irakurtzeko zaletasuna baldin badu, eta ikasteko zaletasuna baldin badu, ikasi esan nahi dut, ez e, pues, ikasi bideaske bat ematen duelako edo zein gaik filosofian da historian, ez da? Baina, eta gaina, badago beste beste arrazoi bat, eta da, berak ikasketa bukatzen dit, ditunerako, igual oain etorkizuna daukan karrera batek, e, emendikan laurt eta mundua di bezala, ez daukan bat mm -hmm. etorkizunik, edo, edo igual karrera guztik ez daukate etorkizunik. Orduan, e, askenian, e, arrazoi hori buruan euki baino, nahiago dut, bakoitzen platzera, bakoitzen askatasuna, bakoitzen guztuak, ze, ze askenian, behar da ere, e, txakalalditan lagunduko dizun zehoz errezta, bai. Jaquín miña hundigo mutillada urt irakurri izan dizutez, historiak askotan eh mai gaineratzen dizkigula zenbait gertadera, baina puntu bateraino kontatzen dizkugutela bai, gertara hauek bai. eta urtik gustatzen saiola, bai, e, bai. azken puntu do jarri nahi duten azken puntu horreta Zaragoza bai. zer dagoen jakitea. Bai, bai. filosofian da bai historian, eta filosofian ni gozatzen naiz, ni, nien ni entzala oso iaiaua, ba ba ideia zailak eta ulertzeko ta Kanten ez dakiz eh ba akzioma ta ulertzeko, baino bai beraien filosofoen bizitzak asko interesan eta irakurtzen itun beraien bizitzak eta kartak eta eta zeuden datu asko, bizipen asko izkutun gehiatzen zianak. Eta nek gustatzen segustatzen zian ba, pixka bat barakatzia. Ba eta historian berdin pasatzen zait. Daude gara historiko batzuk asko interesatzen zaizkidanak, baina interesatzen zaizkit bat, batez ere hoiek pertsonagan. gan e, e, ba ba, inkluso, oaindala oa bimende pasatako gauza batzuk, oaindala mila urte pasatako gauza batzuk, oaindikan gurega nola dauden bizirik, eta nola, nola, nola genet, genetika beresti baten bidez, da, barruan dauzkagun, gu jab, jabes geranak ezgeranak, bai. ezta? Guztola orduan egin dako aukerarekin. Bai, bai, bai, bai. bai. <laughs> Oso. <laughs> lehiaketak. Bai, Leiaketak egin importantiak izan dira, batez ere liburu hau, ba, Ba, osatzeko, ez da, e, zenik idazten hasi intzenian, lagunak eta amari eta amaztieri eta amaten izkion e, ipuak, baina behar nun ere kanpoko iritzi bat, ez da, ordun hor duen, bialtzen itxun saritara, eta egila da aurneko urtetan ez nula bat lortzen, ez da. E, baina, joge, ba, horrek ba, ematzezien estimulua ere, utego, mejoratzen, estiloa lantzeko, estiloa errezteko, e, gaiak ere, ba, fiska bat gai, gai interesantiak ba, izateko, eta gero, baterazianian, ba, izugarizko auspoa izan zan. Izugarizko auspoa, eta gero, baten, baten atzetikan beste bat etorri zan, beste bat, eta esaten uxo, baditut, ba lau ipuin, Ba, ba, balito dutenak, eta gero bosgarra etorri zan, da gero beste batzuk idazen dituen ere, eta nahizta nahizta, nahizta ez lortu sarila, baina esaten nun, baina txukuna dao hau ere eta ordun azkenian pixkanaka-pixkanaka liburua osatu satuzan. Mm -hmm. Liburuko zen ipuin sarituak dira. Bai, bai, bai asko, e, e, zazpi bat ustez, bai, bai mm -hmm. Mm -hmm. E, Alegin hori hau da, e, idazten hasi eta saririk atera ez eta bir planteatu edo zure idazkera fintzen hasi edo gai bilatze bai. horretan uh -huh. alegindu, ez dute asko egingo. Ba, ez dakit, eh, ez dakit, asko kegingen duten edo ez duten ingo, baina nire txako eh, buf, oso nere buruakin oso kritikoa naiz, eta eta ikusten badet espa e, bai ipui batek estula funtzionatzen edo igual jendia utzi dula piskatotz edo sarietara bidalita ta estula lortu naizta igual e, badaude eliburu honetan ipui asko sar, saritara bidalitakoak baino ez dutenak lortu baino niretzako oso importantea da e, ipui onak aukeratzia. Eta ikustia, ipui, ipui bat errenda honean, ni izatea konturatzeko gai izatea hortaz. Bai. Mm -hmm. bai, bai. Hori asko dut bai Zure alegina balio etxiz esaten, askotan etxitzeko joera izaten degulako. Lehenengo ah, aleginean... Bai, bai, e e Bai, bano, nortu ez nahi gendun hori, bai. eta esan bono, ba, ez dit balio omtarako, ja, ez? ez? Nik e, ikustenun, niretzako balio ez balio baino gehiago zaletasuna zala. Zaletasuna, eta azkenean beharra, mendiarekin bezala, ez da, e, askenean behar bat. Ez da, a, igual, e, egun txarra daukazu, eta etxea, etxea iritsiko ez dakin nungo puntara, edo edo egualdia sartzen da, edo igual, espero zenun egualdio naikia, ez baino, baino area zuaz. Area zuaz, eta igual, geatuko zea, ben... Benta batian ikusten ez du baino behar dezu etxetik atera, eta ipuiekin ere pasatzen da berdina. Mm -hmm. Ni oain, oain lehenengo liburua bukatuta bildurra badaukat, eta bigarren bat itxenei naiz, eta igual ez da bat ere ona, baino eski behar deti datzi, behar deti. Ero igual barrikitaletxeak esango di, ba, ditu, baino behar deti. Bai. Behar hori ze eta zegarrantzitxo den inguru urbi horretatik kanpo eta lehiaketeten kasuan gainera, epaimaiak ez dakitzen nien ipuña irakurtzen bai. ari den, eta aurre iritzirik ez du, bai. ze garrantzitsua den, e, epaimai horren iritzia bertatik bertarean zute, eta hori askotan, bai, bai. aukera izaten dugu bakarrik, sari irabazten orida, duenak orida. izaten duakera, bai, bai, epaimai bai, bai, kidekin itzein, bai, eta apixat bai, iritzia jasotzeko, ez? Bai, bai, mm -hmm. egila da hori da, buf, neretzako, neretzako norbaitek esatea, kanpoko nor... Norbaitek eta askotan oso idaz leun batek esatia, jo, bai, ipuia gustatu zait. Jo, horrek ja, ja aldatzen dizu, casi casi bizitza aldatzen dizu eta esatezu jo, eh, bai, eh, oraindik gogo gehiokin idazten dezut eta eta eh, uf, niretzako, nire ibilbide txiki honetan izan da oso oso importantia hori, bai. Eh. Atzo gauean txingorre izan genuen latza. Aspaldizen harriaren soinu edera entzuten ez nuela. Gainuntzean, anaia etorri da iritik. Anaiak dio bizilagunak gerraren ondorio zigodela etxolara. Nik esan diot hori ezinezkoa dela. Gerra duela bosti jabet amaitu zela. Baina berak betiko urpegi, hori jarri du eta esan dit gerraren ondorioak direla makurrena. Irian denak dabiltzela, bakoitza bere puskak topatu naian. Nik ulertu diot dioena eta ez dut ulertu. Sarritan gertatzen zaitori, anaiarekin bereziki, baina ela ere pozik nago, bera hemen delako. Guztoko baitut, gauzak, aldi berean ulertzea, eta ez ulertzea. Izen igabeko lurrak zubi aurre ota mendi. Erein argiitaletxea. Gustoko taldi berean ulertze eta ez zulertzea. Ipuinetako pertsonaekkurt esaten dutena heina handi batean, urte edo hori dazten duenak, pentsatzen duena da, kosienteki edo inkosienteki. Bai, bai, nik dut baiatz. Ta batez ere, e, e, bai, ba, ipu horretan ere, e, e, nik uste tipu jasko geratzen dirala, ulertu ez ulertu kinka horretan. Ez da, ta, bai, bai, idazlea geratzen da horrela, eta irakurlea ere, nik, nik ustean dut, uzten dutela ipu jaskotan, ulertu ez ulertu kinka horretan. bai. Eta hor dago, arrastua errealitatearen eta misterioaren artekoa guztoko du urtek, hor, arrastu horren gainean ibiltzea bai. errealitatean oraino iristen den eta misterioak ze bai. zati jaten dion ze, tarte horretan? Bai, bai, zenei eta, eta irakurle bezala batez ere, ez da, ni, ni fantasia zale, ba, jamorratua naiz, bet, betidan egizan naiz ipuizalea eta... E, neri lagundu didate asko errealitatea ulertzen eta oraindik pasatzen zaizkit gauza batzuk e, bizitzan da esaten da Joe. Honek honek on, gatzen ditut poeden ipuiori edo kafkaren ipuiori, ezta? Eta baldio dit pixka bat realitatea ulertzeko. Eta nahi nai izan da bai bai ebai ehotea ba ba, e, ba, ba kanpo da on zerbait baino, baino aldiberian launtzen duna Beste, beste ikuspegi bat izanten, beste egitura bat ematen bizitzan pasatzen zaizkizun gauzei eta, eta lortu badet ba, ba, ba oso pozitik hongo nintzateka ez da. Hemen sortzi, ipuin, tartean mm -hmm. e, pare bat bintzat bai, e, oso laburrak e, zoroarena edo belearena Bye. edo mm -hmm. e, naitazko autua, e, bueno, tartean sartu nahi ditut, edo alegin egin nahi dute e, e, ipuin laburxiagoak E, idazteko, bai, mikroipunak edo? Bai, e, ez azkenian izan dia bapatian sortutako ipunak eta, eta prozesu luze horretan ipui luzeixkogo luzeixkogoen luzeixko herdian, bapatian ba, ba eserialdi batian sortu diran ipunak eta nik ikusten ikustenun prozesu horren parte zirela eta gainera laguntzen zutela ere ipunen, ipunak bata bestian gandikan bere izten, hori izan ere nahi haunditako bat eta m, justo Justo horreatikan sartu ditut barruan, igual, e, egila da, baten bati, ba, etzaiola gustatuko ipuin luziak izatea, bueno, luziak, edo ertainak izatea geienak, eta gero izatia ba, ba, ba, bi minutan irakurtzen dian beste batzuk, baina, eretzako, prozesuan parte zian da horreatikan daude, daude barruan, ez da? Arna badira, ez? E, bai, bat dira, ez? Haustura egiten dutena? Bai, hori duten, da, hori da, hori da, zer dira beste, beste klase batetako ipuinaak, ez da? Bai, hemen zortzi ipuin, neurriak hor behar zuen? E ba, hasira batean ikustenun gutxi izango zirala. Zenik nik e, eh kanpuan utzi asko eta gero bialmun itun hauek pentsatuz ba, ba ereinek ehingo zula aukeraketa bat. Baino eta gainera nere, nere iritzia hori zan, ezta? Pues beraiek aukeratzeko 10 bat, naizta ipuña oso fingiatuko zen, ba baiek be, aukeratzeko 10 bat eta esto. Baino eh Ignacio Mujikaira olak eta zenek eta berak, ezta? Ba ba ipui ipui Soraga idatzi ditun pertsonak arek esan zian, ez, berak ikustezula ipunak bere horretan behartzula behartzula editat editatua izan ezta? Berak ikusten zula baze daudela batzuk bestea baino kaskarragoak, baina horrek ematen ziola nolabaiteko igo jetxi igo jetxi bat eh, sea, ausotasunari, eta, Ta orduan, bueno, berakala esan da, ba bueno, posik, posik, oso oso posik. Azukra, su crabela zeta ni datzu duene idazleak hori esatu bali Pentsa, goi da, Liburu honek gauza asko eman oso eta bada berak esatia liburu gustatu zitzaiola nentsako pasat pasadat denbora natsera ere egin du zuzenbait e, ipunetan dokumentazio mm -hmm. lana handi e, izan duzu ipun hoeke ba ba alde batetik bai eta beste alde batetik ez e, ze, dokumentazio lana egin baina baina saiatuz beti ere e, Dokumentazio, or, do, dokumentazio lan horrek bai ez estaltzen, ezta? Eta gorreatikan gauza asko geratu dira bai hidian, gainon nahi ulako naizta kolonialismo holandu adibidez bai Afrikako kolonialismoa landu eh Ipuñek etzezatela galdu fabulan bai bai za era hori, ezta? Eta ordun datuak daude E, pixkanak sartuta igual ba, ba irakurlea jabetzen da zertazari nahi zen baina inoiz dokumentazio hori ipuñaren gainean kargatu gabe ez da bai lehen aipatu du, arahotz otza urte lizarrozti bai, bai. ez dira tokimak alakaukera toituzunak yes, e, zuk bertatik bertara bizitako sentipenetatik ateratako bai, bai, bai, bai, bai. ipuñak dira bai, bai Nik araotzen, bida, arahotzekoa ezik, hoi izan da leku bakarra, nik ez detena ezautu ipuña idatzi aurretik. Gero, gero bai, leku, leku paregabia da, baino kontatut zidan lagun batek, ba, historia gile batek, nola e, ipuñan gertatzen dan, gertatzen dan abia puntua benetakua dan. Osa, e, ikusten baztuten baserritan, baserri galduetan, ze, ze araotz dao leku, haizkorriko zokori, kasi, kasi, galduenian, e, ikusten baztuten Kampoko norbait baserrian lapurtzen basuan lagatzen zutela, eh ba, azkenean basoan gal, gal galze egin da otsuek jantze jantz zaten, ezta? Eta hori izanda ipui bakarra gero ezautu detena lekua, baino eh bestiak lizarrustikoa, lizarrustin pasat zitzaigulako lainuak hasi hasi harrapatu ta hain beste aldizibilitateko parajeetan galtzea era bat, eh eta otsaurtere ni e, bai bai ilz, bai ibiltzen, baino bai tren, trenian batez ere gazteiza joan, joan, joan da etorritan zen bat aliz pasako nintzen geltoki hortatikan, ja, ja trena ez dan geltoki hortatik, bai Ipun hoiek, e, bizipen hoiek sentitu eta bere ala e... Ariiltzen hasten da urte, da, e, trenean zoazela susmatu nonoek izan, izak ipuin baterako e, aria, edo lizarra ustiko e, esperientziura bizi bai. izan da, etxera joan da, orduantxe hasten da idazten, bai, edo bai, den boratara, edo urtetara e, gogoratu harta zoroitzapen hartaz, eta ez hamona honek balio du. Ez, hoiek eh? izan dia, bapatean hasitakoak. gero igual, aste, aste asko pasako itut idazten eta zuzen zen, baina izan dia pasatakoak, bai, bai, bai, bai, oza... Segitun, e, ba, esan, jo, pasazait gauza bat, importantia. Pasazait gauza bat, beste batik kontatuko nilokena. Eta hasi ba eskema hiten, edo bintzat e, ba, ba, nola batxeko hildo bat egiten, bai, bai, bai, bat batian. Zein da, bueno, bakoitzak bere izango gudu baino urten Hai. ipuña idazteko prozesu asko, askotan asko izaten da, ez ez da hori ipuña eta eleberri eta bai. motzata luzea eta urte bai. da eskema egin, Asteak pasa idazten, gero zuzendu, bai, bai. e, ipunak ere badu du bere, bai, bere korapioa. Bai, nertzako da e, e, lortu abia puntu bat, aurrena. E, e, ikusi, jo, ba, e, hemen pasada, pasada gauza bat, e, eta eta botako nuke hipotesi bat, ezta pasadan horri esplikazio bat emateko. Eta ordun dun, e, ba, espalin badauka tartea tarte undirik eskematxo bat edo behintzat ba, Biru gauza, okurritzen zaizkit, eta gero tartia daukaten nian, egiten dut baildo ba, bat, ezta? blog blog batian idatzi, eta gero egitea da, azken nian, ipunian euneko laro gehiak zuzenketa diala. Eta, eta behin da berriro irakurri, eta behinda berriro zuzen du. Hoxe izaten da, eta gero ja, nere emazteari eman, nere amari eman, lagune eman, eta abertze, abertze, da, abertze suerte dauken ipunak, ezta? Da? Bai, hoxe izaten da. Zorte honekoak izatzen dira? Ba Puf, esango nuke bat bai bestia ez, Ola izaten da. Bai. Mm -hmm. Oain ehunenego berroita hamar hortan nago. Lehen lehenna odauak asozz kakarrago zi. Eh? <risa> o kontentu nago bai, bai, bai. Ipuinetan asko esaten dezu, baino asko doa isilpean ere. Bai. garrantzitxo dira Elipxe horiek jiltasun horiek e, utzi bai. beharzaio alegin hori irakurleari du gustatzen zaizu irakurleak ere alegin hori egin dean. <risa> Ba, igustatzen zait eta gainera, e, badaukat bildurrare bai askotan e, gehiagi juten dan hor maian azpitik, eta elipsia gehiagi irabiltzen ote deten, baino eske kont kontrako bildurrak ematen dit, e, oza kontra kontrako bideak ematen dit bildur gehiago, ez da? Ipunia gehiagi kargatzen baldin baet, edo, edo historias, edo morales, edo ez dakit, e, ez dutena izen ipuin oso oso irmo bat, oso itxibat, kasi irado kitzalea esten, ipuin bat idazten ari, ez da. Azken ipuinen ukitua dela eta lagunen batekin ez esan, nomen dizu sadiko xamarra bai. otezaren edo. Bai, ze, ere <laughs> eire, e, lenoa leno ipatuet, poet, kafka, eta ipuilari, Ipuilarimaltzurrak eta neri asko gustatzen zaizkit, esta, ta eh badaude ipui batzuk justu horrela dira na, esta, da, psikologikoki pintsatuta dagoen batek kontatzen ditunak edo igual bukaerako jiruak eh maltzur puntxu hori daukanak, esta, da, eta hoiek eh asko gustatzen zaizkit, asko gustu izan zaizkit beti ta ta hon bai, hm, liburuan. Urteko momentu zipuenak idazten dituzu, ezagut besterik idazten, zum beste e atal tal alderdi literariorik landu izan dezuen edo lantzen dezuen? Eh, nabil horretan Lena ore Lena ore ibili ja naiz baina ipuin liburu honek eman dit hoietan sakontzeko ba pizka bat basardia, ezta? Eta orain orain ari naiz nobela beltzantzeko bat bukatzen eta e, gero e, ba Ba, ensaio ensaio arina edo, niri asko gustatzen gu, zaidan bidea da, horreren nahiko nuke, badauzkat bizpairu ideia jorratzeko, eta horri asko idatziak gai, gai batzuri buruzta, eta gustatuko litzaerake gai izatia horreren liburu bat egiteko ez da. Mm -hmm. Zer idatzi ure irakurri? Hau da, e, ipuingintza asko irakurritako da, ta asko irakurtzen du, Urtek aipatitu zupoek, poek, afka aipatitu zu ipuinak, bai. ze du edo adioez liburu hau idatzu bitartean ze irakurri du aurretik urtek. Eh, segomendatzen ba, diezu guren zulei. Ba, alde batetik bai ipuilari, ipuilariak, hori e, betiko klasikuak, osea e, eta gero eh ipui ipuilarien artean ebai ipui bilduma oso oso trinkoak dianak eh izan ide trinkoak atmosferaldetik eta hola leno azukrea belazetan adibidez pa ba, inorkartzen baldin badu hori liburu hori ikusten du noraino iritsi daiteken ipuia eta se askotan ipuiak izaten du beste bueno, ematen du eleberria dala, Eh, eh ez dakit nola esan, sendotasuna ematen dion prosari eta eta idazle, idazle bat idazle egiten duena eta baino baino ipui batek barrun izan dezake bueno, dinamita pila bat eta eta hori ikusten dal, niri neri zaizkidan zaiz zaizkidan bipularietan, ba, ezta? Eta gero irakusten ditut asko ensaioak asko, asko, asko eta e, ensaioetatikan, ba Ba berasten dira asko ipuinak, eta ipuin hauek eta beste ba bahein ba idaztena ari izenak ere. Atxaga eta Ivan Zaldua eta oso maiteko dituzu baita. Bai, bai, bai. Mh, bai, gecho beste euskeraz ba ipuilari asko dago eta ta oso onak esta baino bai bi hoeek eta Mirande, Mirande batez ere Mirande Mirande neretzako Miranden prosa adibidez da ezin da ezin da paregatu. E, eta eta tono maltzurrori badaukalako, eta e, iru horiek izango lirateke, ba, pf, nik gehien, gehien maite edo irakurri ditudanak ezta, eta bai, ipu horietan e, pues nik usten dut haien eragina oso importantea dala. Bai. nalde bat eragutzi dugu aurtzaroa gaia zuka bai. laukeratuta aipa batzuk egin juglako aurrez bai. mm -hmm. eta zena, bueno, bukera erako ispio jarriko dugu, bai. amar bat urteko urt, bai. txikitsa ura bai. e, oraino urtek aurtzaroko ari e, liburu agomendatu beharko balio izenik abeko lurrak eskura jarrita esan beharreko balio behira zer argitaratzea iritsina izen mm -hmm. irakurrezazu oraino espaldimu da urte batzu barru bai. nola animatuko zenuke irakurtzera Ba, zure txiki hori ba, esango ni joke saiatu naizela bera topatzen liburu horretan. Eta, eta liburu hori ere idatzi izan dela e, bera, berari sartu zioten jakin minetik da irakurzalestasuneikan eta medzaletasunetiktan ez. E, askenian e, liburu bukaeran eskertzak datoz eta nere, nere gurasoek e, liburu honetan parte handia izan dute eta... Eta aparte handia izan dute mutiko horri sar, sartu zizkiotelako gero, gero liburu hau idazteko e, gaiak, ezta. Eta, eta, eta, eta hoxe esango nioke, igual bere burua topatu lezakela, edo, eta baita ere bere, bere burua topatu nahi duen batek idatzi duela liburu hau, ezta. Bere izango litzateke kritiko horiek zorretzena? edo zorutzen bai, dago bat bai, ze nik bera erabiltzen nire burua kritikatzeko askotan ez da ezaten, jo, nire, nire ondoko e, bat ez ere emastiak askoa guantatzen ez, ez du merezio olako persona serio bat olako persona askotan e, eta, eta askotan ne, ne honek ez da txikitan nien intzan olako bat eta ipu batzu daude justo horretan horretan bar, bartzen dut dutenak e, puntua ez da bai Argazki ekarri ezu? <laughs> ba, ekarri eztu dugu ere... Bona, bueno, kotat nengo dugu esan izu, eh? Urte... Argazki bat. Eskura bai. espaldi moda buruan behintzate... Bai ekarri e e ez kitetxean ba, eh kuadro bati begira edo kuadro kuadroan sartutako argazkiaura edo albunean itsatsitako argazkien bat edo Iniz itsatsitiez eta hor zintzili gelditzen diren Argazkiren bat aukeratu zazu arrazo iren batengatik eta eta gero kontatuko duzu zeikusten den argazki horretan eta eta zergatik aukeratu duzun mhm <hierak> nolako ade argazki hori ba argazki hori e Beste Besteascoen artean da Eleno aipatu duen lizarrustiko bidai horretan eh ipu hori sortu zen, argazki batengatiken ez ta leno galdetu dizu nola nola asten naizen ba bi, e, an bidean galdu ginian bidean galdu ginen horretan talainoa sartu zan horretan ni oraindik ez, ez nintzen jabetu ipuñaz. baino lagun batek nerekin nerekin joan lagun batek gero bidaldu zizkian, ba Ba argazkiak, eta argazki horretan argazki horretan ikusten dira hiru persona guginanak gu lainua kasi-kasi janda. Eta igarratzan atea eta da, eta justo Argazki hori eskutan hartu bezain, lez, bez, bezain laster telefonuan ikusi bezain laster hasi nitzan ipuia idazten. Ta da ipui bat launei asko gustatu zaiena, ze beste batzuk sailagoak dira hola irakurtzeko zaletasunik ez daukan antzako, baina ipui horrek ipui klasikoa dare bai, eh askenean misterioezko ta ipuin klasiko bat, baina launei asko gustu hitzaien da orain noretzako, bat eh azkenian, beraien beraien eraginez sortu zalako netzako oso importante izantzen hori. Bueno, hortz argazkia Goierrin ateratakoa. Lizarra right. uste right. Novela beltza urduan urrengua? Bai bai gustatuko litzake e, e dalamat hoy e, voy bai intzala idazten bos, jakingabe iritsiko otesan edo ez eta pf, igual urtek urtek eta urtek ari naiz hartu ez hartu zuzendu berri, berri zuzendu gauzak aldatu baino ikusten dut e, badatorrela ja, ja bidean bukaera eta ta gustetuko litzaiake ni oso nobela belts zalea naiz nobela belts nahiko estraino gustantza izkit opintzat ez, ez oso klasikoak baina baina generoa gustatzen zait eta jo gustatuko litzaiake liburu liburu txukun bat idaztia genero horretan bai Bai, gozamen bezala, bai Nogiz egingo dugu zubixita berriro? Ba, ba zuek esan gustora nao oso Ose, naidezu nian, hemen txetorriko naiz bai. bai. Guro ria Aurten goda berriako paritu digun ipuin liburu Berri bat, urt zubi urreotamendik Idat zitakoa, izen ikabeko Lurrak Kaleak dira gurerria topografia eta marketing eskuartean hartuta irakurtzen baldin baduzu pare bat gusturarituko zara realitatearen eta misteriaren arteko arrasto horretan dantzan begira gelditzen da baurrengorako ere urt gonbita egina dago Aipatzen duzu deskribatzen desu, mutiko horrek irriparre asko paritu izkibulako gauru ah, izen. Pozten naiz, pozten naiz. Mila eskerzuei, guztoea honduna izta benetan. Gozatu liburuarekin, idazitakoarekin, eta idazten arizaren arekin, mm -hmm. eta izango du elkarren berri. Bale, ba, eskerri asko. Benetan. Usarka destu bat. Mm -hmm. Berdintzuei. It's... Eta horregondira solasean bi orduz Aipatu dio nola egiten duena oso garrantzitsua den Gure harbasuen eta galdutako semea laben ustarria osatzen duela bere jardunak Eta alemaniako espirituak tinko dirauela gauza xume horietan Horietan gu garela geure buruaren isla. Gero espresio bat gehitu du Bitsia oso Eguzkiaren gainbera Eguzkiaren gainbera bakoitza, ez da bukaera. Eguzkiaren gainbera bakoitza, gorderik dago, hasieran, eran. Apuntatu behar izan dut, eta bi aldiz irakurri. Natural, ala, zer egiten... Izen egabeko lurrak, urt zubi aurreo tamendi, ere narkitaletxea. Erriaren zainu. Jalerriade hitzen den, lurralde lekutara. Behirak elditzen da, goizero, Planeta lurretik urrunera bainitzen, Bereizen propio ere, entelegatu ezinin. Euskal herria behitzen den lurralden lehkutara. Begirag elbitzen da, oizero, planetan urretik urrunera bailizen, bere izen propio ere, entele gatue zini. Ba, otra vez ese cuento tan bonito De gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo Bueno, bai, azuimidipixkabat Bai Kantatu altzuen, kantua Bai Eta zuek lagun altzenioten Bai, azko gaña Ta gaña, angoitik, angoitik, eh, gainera barrutik, aterazian esanion Bravo por ti, Ismael, bravo por ti AUSIDADOS DIKTADORES como... Zer mozko atzoko Zer atzoko iuntzea? Batzuk ez geno azkenan zorterik izan bai. antzizateko eta transmititu duzu pixka gorkan niko goratu nintzen dazuekin Bai, ba konzertu oso polite lite izan zan, zan e, lehen le nengo momentute e, gaina e, usur rentzokia bete eredutazion eta e, gira da jo, ir, iru ordu izan ziren konzertua Baina niri da batean pasatuzi txedan, eta eh? bai, jenerantzuna ge osona. Os, os, Ziruz bian, bere jarraitzele eta bere artean oso nera bat egin dira, zezkiten bere kantak eta bai, oso, oso polita izan zen bai. Holtza eh, gainean. Ismael Serrano, bere ahotsa ta bere gitarra bai. eta gehiago ez. Et, et, et, eta nahikoa hori. E, bai, nahikoa, nahikoa bai. bai. Denabetetzeko. Dename betetzeko bai. Se currió de telarañas y ya nadie canta al pero tiene. Zenbat beste bat, beste bat egon ziren? Ma moro. Bakarremazo ebentzat, ez pizaten da, ez da. Bai, bai, konzert, konzert, konzertu laseren alde Navilo la seixamar eta jo, Aspaldezneu. Ez naunon la konzertu de Ainbest ordu, ez eh, iruduko konzert bate non lat. Ne bai bai. Los que morirían en Viena Bosnia. Los que morirían bueno, el de eskerra que demanda dit e is is eh jo sussei asi i suaritat este verto scala convegnato resi. Se eh ustaien ukinen eh, aukerago hilerekoid Zaren bidez, entzun non, non leiz maeseran eto ribazan bea señata, azkenen, ba, es, esanien plana eta, bai, bai, hartu art, non esarrera eta, berekin, hafal duendun, bea señela, selasei eta, bai, ba, eskerra bere ere kompañ, kompañagatik. Bueno, Ordan, eskerrik asko izuotako adoriari, bai. eta eskerrik asko Ismael Serran hori atzoko oh, beasa ingo gaua horrela jaztegatik, ezta? Bai, bai. Kamiņo de estrelas Iaio final un destino Kio lonxe te espera Levantate peregrino Monastaki que... bueno, tupie doiro izan diremen ya Bispeiro aldiz elkartu izan gara hemen. Begiz, begi, parezpare pare santio <laughs> parez pare, bideaz e izketan. Nogitzen urte, no, eh? Ja, <laughs> buzarama, goi, irudora urte. Handik gultan, irudizaren no. no. Gaur, eh, gorka, sentsazioetatik galdetu nahi konizu, da. Ba. Bidea, egindakoa, nola ibi izan dezu emozioz, eta sentsazio aldetik. Gaur, gaur, gaur, Bueno, Asturiasaldean hibili zarete bai, bai, Zarete eh, diot, eh, kuadurria Lendik egin azenutelako lendik bai, Santio bidean bertan ezagututako oh, e, Beste bilaunekine Asi-asi zenuen konti Egozu pixkan asia. mordiren eta Noiz egin zenuten Asturiasaldera egiteko plana Ba, Asturiasaldeko planan Bueno, urte Urte oh, Eiten eh, dugu santeko Bideko pl planetxo bate Baina Baina izan zen, ba ba ustai e, bai ustai e, ez ba, no no no dunda, eh? Azken... hurrendun eh? ba azkena ba da eta bai bai, bai, bai juntatu ginen e, ze 20 eta lo, eta 20 hurrendun eta E, logoreneko zazalda e, da eta horri zangulekin hau enun benla da eta zenean ba, irrutani eta gero denunagunean tinean e, Asturiasko herri txiki baten altu altuan gainean eta altuan nun an, abitzen bertan Jorge e, aleik antekoa eta Lendenko le le le le le le momentutik gure ikin zan zen eta bide guztian Esan zuen, haudan da nire taldea bai, bai, bai, bai, bai, bai Egi e e da zegaina, beraz izan Dilean, da ba, just Justo erri erretan Zagin gara, baina ikusen Erriko festaziela Eta azkenen gara zut eta, eta bai, eta bai Ondo gintzun, ondo gintzun gara <laughs> Bona, dizkire eta sunatetik Gorkaz, esen txazio da e Aipatutuzun nuria eta Ta sartaitana ta. Nuria eta kasu honetan badira lagun batzuk ba urtean zehar ikusten ez direnak eta plana eginezkeru ba udatik udarara arteko arte horretan elkartzen sarete urtebete pertsonauekin egonez eta berriro elkartzen, ze sentsazio sentitzen dida ze senti pensemozio joe, joe, ba, emozio on, na, ze ze berekin jaldara ba, bizpeirurte bida eta joe, sensatio nakikustero desarkatzea eta manitatzea eta, dai, sensatio oso onako esuena e, eh, pentsia, eh... Urtean zer elkarri bai, baina gero amarregun egitein txuz eta amarregun egitean hogeita labordu bai. elkarrekin horremanak asko estutzen dira. Bai, asko, asko, asko, asko. Egia da, e, eguneneko bizitzan eta kalean, erlazio horrean ni bentzatez dauket, o ez da tezagutu bentzat. Bai, eta hor jero ni dezgarri ez hainbeste eh? jendekin elkartzea hainbeste gauza, gauza bat eta beste ari elkartzea el eta zati primitibo aukeratu zehore honetan bai. askoren ustez eta askoren esanetan eh, zatirik ederrenetako bat edo de ederrenak bai. zergatik eh, aurtengoan eh, zati horri heldu ba ez dakit beste, beste. Eta bat ezagatik bat ezela, o beste bilbide ber, berri bat ezagutzea ez? Eta nik guztiak polita izan dela, eh, eh, biztako oso politak. Baten zero lehaztu bezaldeko ezagatik ere, deina melditxu eta deina aldatatxu eta, bai, bai, goberatzen ez, joe, eh, N nola da, bai e, Zeoen aldapa bat Nik orain arte Igoeten aldapa gogorrena izan da eh? Iezu kemenuzkarren alda, alda daude Baina eh? Baina e, e, Zapo aldapa Ola Ola Kuesta de Zapo zen, Eta Benetan oso oso oso gogor, Oso gogorra Eta eh? kuriozitete e, modukua zan justo buko gendun ez aldapa eta olabekik iratzen planoan o mapan ez, e, muik horren eta eta pentsatu gendun orain gelditzen zitzaigula alda aporibatzea, baina ez genuen ja ginez ya, ya igoto, igoto. I, i, bai, igotoa genuen kala eta eskerrak eskerra bez eta Haunzako animoarekin dagoen hau da primitiboak egiteko goz dagoenari, ze esango zenuke e, zer moduzko bidea topatu dezue, ongi markatutako bidea, e, ez dakit e, jenderik gehien badirudi frantses bideak biltzen duela, baina azken urteotan e, frantses bidetik kanpoko bideak ere jende ezbetetzen ari dira eta tartean, bueno, primitiboan ere jende asko topatu dezu ezuek bai, bai, asko bai baino, bueno, frantxesa aldera esain beste, eh baino, dirud, eta hango jende erkin hitzik eta, dirudienez, emendu bi, bi urte dela, bi urte eh, nai guzti primitiba aundia, aun baizamela frantxeseke muka eta bai, bai, bai Eee, eh, gomenda tu bai, baino, esango nioke, el txeneri ondo prepárteko Ze alda patxuea pa da, so eh. pa pa pa da eta bisteko oso oso polita dinda, baino alda patxuea da eta da eta bai goroberatza. Zer bai, hormo zerbitzu aldetik orka, e, aterpeak eta lotarako guneak eta nahi adina udan egin duzu, jende asko topatu duzu, askotan izaten da em, enuk esango lehia baina kezka ere izaten da gaur izango dut nahiko erosolo egiteko aukera e, aterpean beintzat e, e, babesean horren e, kezkarik edo beldurrik izan izanduzue Jende askorengatik edo Zerbitzu gutxi daudelako edo Zerbituz eta ondo ornitu adago bidea Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Batez ere asturrezaldean eh, Zerbitzu Zerbitzu asko daude eh? Bai, bai Baina hore, ya galizien zarten az, Azken goa Eukimatu horribai or, Aztandaleia eta Bai, hor, bai, gogatzen ez Zante horreti aurreko etapa O pedrauzon Baleen, polikiroldegi bat, eta egia da, esperientzia, jo, ikiriztuna, e, beteta, ba. Haze festa. Bai, bai, bai, festa, ona, bene, bene, tane, bai, bai, bai. Izan ere, egin dezue zati primitibua, asturiasaldean, eta gero, e, meriden, egin dezue... Bai. Frantxez bidearen korapilloa bai. azken zatiarekin. Me, me leben da le juntatzen zan, eh, dana frantxezata, primitimua eta. Alda paipatu dezugurka, bai. eh, paisaia nola deskribatuko zenuke, zati primitibokoa? Nik uste eta euskal errien antzela, eh? piskatola berdea eta mendiak eta bai, bai, bai, bai. Esperientzi asko darama bizkar gainean gorkak. Bai, nola nola erabiltu du esperientzi hori, nola erabilidu zure alde? Hau da, eh aurten jaztakitzen bagarren esaterazaren etxeretik Santiobideko motxilarekin e, zerbait gehiago ikasten du aldiko gorkak. Hau ez dut beharko, hau horrela moldatuko naiz eta hartara pisukutsiago eramango dut. E, jatekoarekin nola moldatuko naiz edo Beti da mate dira soberako gauzak badazpadare eta bazpadare. Ni gustatzen askoengoa aur aurten aur ere ba hau eramango eta hau ez da. Bai. Bai, baina bueno, aur aurten aur egin la... bit trampacho la dices en ecoa. kontatu ber dira. Eh? Bai, bai, bai, Horregatik, bai, bai, bai. horregatik eta urdin ez da. Ez, eh, xaret, el Llego había una casa az, sin baina gero kontatuitzen bis bizi haskernu kalan. non, eh mochila baino, nire a ropa aparte, ba ere jarri e, pisa su casa. Entonces, e, niremo chinan BTV Bete, ta ba ta hortera ba ni motxea eta bestek ere ba pizugu chicen. Mai, eta hola ibinintzen, ba, aste etxe bat, gero horre hanka baten garrapata bat zartu zitu eta e, utztu nion ibiltzeari biegun, eta gero ja, bai ba, azken goa irunetan, ba, hartu mutxinatak. Ez ustean horrelakoak ere gertatzen dira ez da. Bai, bai baina nik ustean lehen galdia. Zalantea gureen paparazazena. Eta beti bi biatunez bota berdinekin, da. Bai, baina galdia le, lehen galdia. Ta pixka berberkantze, klar, lo lehen unan. Ola ez nahi nintzen eta paten galizine. E, ola, mauratoi batekin, da. Baina gero urren askoz gerez ez zen eunkanenka gorri gorri eta hor bai, pizka beturtu dintzen eta lugu gora june medik urata. Baina, eta guztua. Ja, osatu zara. Bai, bai. Gainan lugu, lugu legeinan beste promesesa bat? Guztat, guztat, entzert promesak okay, egitean nire buruari Erronka, kez? Bai, bai Zure buruari gerronka gotatea Et, da sanen, ba, beina, ba, perderino Guzti entzako onmena ditsaten goet, ba, illa noztukoet eta bizarra Et antxamoztuzeno en lugon Bai, baina ya eh. Asi zeizu, <risa> duzio Bai, <risa> berribo, berribo <risa> Guapo guapo zabe Bai, esker <risa> za jende motatopatu dezu bidian eh dira urteak eh ezagite estatu mailako jendea gehiago topatzen dezuna edo izaten dira urteako go ba urtene atzerritar edo bereziki eh alemana kedo frantsesak edo, edo aurten nortopatu dezue ba ni kuzet bidontan attrita baina es esola beste ese es wolfram zehien ba ba ez da eh allemande pilla eh dos eh, dos pilla eh denet denetatik eh frantsesek ere gainaik curios curioso tetert siten the saut eh satun kurios, eh, bi frantsese bi un rastewa up rock eta bat bat egaster gaste nazulkan eh ze geneta galdetun zerga te eh bidea, da bastante oidenta astancian ikaste eta bela bela irakaslea gastezkio irakasleago go go meatuzioan Santiago bidean eta praktikan hartzeko ikastenari zen hori zan bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai Ezagutzen astasun pareko hori ezagutzen hasteko? Bai, hoize. Hoize. Kuadernorik edo eramandazu gainean no? badakezu hemenitakan. Bai. Literaturari egiten dio gaurkoz oh, gata sormenari. <laughs> Aurtengoan, eh, iniz izan ez da ezto hori, egunean egunean idazten joatekoa? Ez. Mm, ba urten estutu txirago baina no, ez ben clara idazten no Facebooken eta bai, eta eh WhatsApp, WhatsAppeko taldeetan eta Argazkire bat jarri, bi zidatzi eta san hemenago, hemenago? Oida, oida, oida, bi zirik, biz, biz, bai. Zer Santiagoko Sarrera? hori ere, lehenengo aldian irzen zarenean berezi izaten da, baina bigarrena, bigarrena izan arren, eta irugarna, irugarna izan arren, aldiko berezi izaten da ez da. Bai, bai. Gaila urten, ez tekit, berezi izamarra izan-zantze, klar, guaz eginen bidea estubezen, baina gero, erdialden, jo, e, junta oien, kristin guadria, katalanak, andaluziarrak, kordoakoa, cord ba, pia, jende, eta eh, Egin genuen kua, doida igual, amabos o oi pertsona, es Eta o pobreza monte Montegozara, ba, esagen nun, ba, koita jumar zen, es Ba, ba, ba, batzuk aurrea, besta dutea Baino, amaika kaldea dola, deno Montegozun juntatu nien, gañe nera Nien nena mochila, Si hartu ezi, ez hartu ezi, hola, eta azken, nien, ba, irintzintzer, eta deno den txalokan nintzaten, ni eta gero ya, ba, deno Montegozen argazketen du, eta gero ya, ba, mauzo goi kuadrilla daren, no, Santiago da, eta Santiago eh, Obrado Iroplaza, eh, ango plaza ango plazo erbidu, eta dena bezarka. Bez, bez, Bezarkatuz eta duester eta... Mm -hmm. bai. Elkarrekin ditzizimeten. Bai. Bai. E, esperientzia huiz izan dezu aurten gorka horra buztuko bigarren iruaren astean. Bai. Bai, hoize. Dagoeneko pasatu da hilabete luzetxo. Bai. E, askotan jartzen zara e, oroitzapen itzapenoiei tiraka askotan e, jartzen zara, jo, ze gustore egon nintzen. Izan ere, Santiobide izaten da kuadrian eta izketagai polikagu askotan jartzen gara atzeko Oro eta gogoratuz eta bizi berritu zeta Bai, niko kuzte eta bete pasatzen le... niko ya batean iz, Izaten ez, oro itzapenazko zitani leburua Gero ya, oro gabona, gabiz ninen, japizkatez Uren gora begira Bai, oida, oida Oida, oida, egira Engede zuen plana? Bai, ba biden mordo bat egin dituzu joia, eh, bai. Portugal aldetikakoa eh, bai, eh, e... primitiboa, primitiboa, ja, postaldekoa ere hasia daukazu. Bai. Ba, justeu eh ei merdeu. Postaldekoan ni de Barte dauke dit egin da, baina beste baina beste kez. Eta gu Un Barte unha... daukazu egin da, de Barte. Bai, de Barte. Da una hueta en as trentan iglesia de oh. Jeroen dezko zautuet, baino justu izan zen osuna. Ez, ez zautuen Euskal Herriko Bakarra, gaztezko inaki Eta berekin oso arrena non aukioz eta justu aztentan aldi behar behariten kostaldekoa Biluarte bi, eta egun ero ba, Bialtzen ziren argalazkitxon bat o kontatzen ziren eta Bai, bai, mire ez garria. Ja uste jarri gula zita uste, gaino uste zuek da dukezuela. Eka ninten e, ez da dukete menni martxa bat hori ez gara izan? Mm -hmm. ba, Anelkartuko zarete, bai, bai, bai. menni martxa edera bai. antolatzunte ez karain, Bai, menni martxa bai, menni bueltaren ondorengo bazkari edera bai, bai. kaleko mm herriko -hmm. kaletan. Uh -huh. Eta horre bai, eka naren ougei bai, horren buetan izaten da, eta nal kartuko zeragastizko laguna Bai, bai, bai, bai, horri Gainera, horrein dela, i, bai, ez aurreko, bai, orain dela mamuztegun, e, oinatiko men dimatza ino, da... Eta bai, bai, bai, loka eixo. txartean gustu Bai, bai, besta, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. artetxo bat emango izut, pentsatzeko. Argazki bat aukeratu behar dezu, pentsatzeko, mordoska bat aterako zenituela. E, Guztokoen daukazune argazki hori atera dituzun guztien artean, zein aukeratuko kozen Haiek bilantzera, jantziak argazkiak, zureka ama milak, izan zelgarai bate, lekuko isilak, diok nahi zintuzketet, chi perirono su enna ocha enzo astirò astirò ece un chonettaco isiltas sentitu Nola la hora e Egun alamontza. Abendu baldeza. Baina, bueno, so ikusten argazkiretan. Ba, ikusten dira, ni eta bi lagun. Eta zai izan da, baina whatsapp, whatsappen dauketeta, eta oso polita da, izan da, argazki atendu no bieden, eta ikusten da, eh un fet fe no es assignen fetchaun eta argazki uh -huh. hori poli poli da pentsatzen egunero aldatzen dela egunaren data bai bai hoy da lorategi bada edo bai bai bai bai, bai lorategi bada bai bai ta justo in pepe esa vez se da git igual el numero eh al al data fet va ba, baño e, justo loatzea lo, lo erotan jartzen do fetxa, ez da egit egun noteko duen egune, no? Eh? Kriztena nukiko egun noteko da kakarri fet e, e, e, e, e, no? landarei furme manez oi da, oi da, oi da, oi egun berezia zen eta ortsi kasualitateak? oi da zein dira argazkiko bilagunak ba, eh, Zer, bieko haitena, talago, gureko, ja, bai. Jandezun otor berezina? Asturias aldean horre fabada da, eta izatein da. Bai, baina ez genuen jan, ez, ez genuen jan. Olagarroa bai, alizean? Bai, meli, ben bi aldiz ganea. Bai, bai, bai, bai, bai Ola garra pilo gustatzen zait Asik, badak izuz urati Egon batean nahi gazu Ungetu niri, badak izuz ze jarra Ola dut, garra gustatzen zaitzu Bai, bai, bai, asko baina bai, bai. Gukere derra jandikugu inguru hartan Palas del reieta, inguru egitan bai, Horitza penik ikarri duzu? Jana Opa, nortik? Ezo paririk, edo e, Inaize... Ikus izan zut edo bat, edo... Buen, o kamiz, eta hau ero zinon, o peblauzon. Zepolita, zekusten da, bi Bai, bi bi ikusten, bai, bi oinietako eta bi makil. Uh -huh. Bai, eta poli, txara kamiz, eta ikus, ikus, ezko gustaz ziten, bai, bai, bai. Berde kolorekoa. Aurtengo bideo zatiari kolore bat jarri beharko bagenio, primitiboari, akaso hori berdea? Bai, yes. Me, mendialdeko aldeko bidezatio delako, aldapatxua, gora beratxua, baina asturia zen hori. Berdea. Bai, berdea, bai, hoize. Gorka mia esker. Zuri. Mm, kolorea berdea jarri diogu. zaporea zen jarriko diogu. Gozoa, gazia, garratza, gozo-gozoa. Hmm. Gozoa, gozo. Gozoa. Zetarekin ez? Bai, oida, oida go, go... gozoa Denetik izan duelako bai, Berdea eta gozoa Horixe aurten egindako santio bideako Zati primitibari Jartzen izkibun, ba Biadjetibak Gorka milami esker postena izu ikusteaz Benetxe bai. gertuan izateaz eh? Sablare su... pare bat igurtzi Bai, musu mus, mus, mus bat eguer <laughs> Musu handi bat zure partez Bai Eh, urrengoaren berri kontatuko duzu zea zertatzen den kostaldeko bidean de aurrera? Bai, hori da, hori da. Aurdez de Lusa, da, aurdez o Santiagora o pizka baina bueno. Hala ere, urtean saror eh a small world bare eh Donosti binoa tamasekekin, eh grant dira bide batuk eta Justo, emendiko batzaunea, apuntaunea zi iparraldeko bibi bi, bate batea, eta... Bai. Boa, ondonto pasa gozatu. Bai. Gozatu. Go gozatu. Besar kadastu bat, Bai. Izen egabeko lurre gara urt zubi aurrereken solasean, eta tarten izan degu eta belainoa. Mendialdekoa gehiago baina itxasoan ere izaten da lainoa. Eta aukeratu dugu, aguerzateko kantu hau. txaue lañu dago bayenakuko berra daimu nexu zaitu mai gainan liburu berri bat jarri dizugu entzule izenik gabeko lurrak esku artean hartuta irakurtzen baduzu gustatuko zaizu tarde pasatuko ituzu idazlea, urtzu bia hurra otamendi. Eta animatzen malin bazera gorkak ere egin digu plana, jantio bideko zati primitiboan ibilida guztuan, eta bueno, guztoko ba duzu ibiltzea eta inguru ezagutza, bortxe duzu aukera, Asturiasalean. Muzika kepa junkeraren erria diskotik aukeratu dugu gorko zailoari agurrezateko kantua itxasua laino dago astea hundu hundu pasa mushipotelo gana denoi eta datorren larun arte, eh? izan zore hontxo aio <risa>